13. fejezet. A csapda. Sir Harry arca inkább örömet, mint meglepetést tükrözött, amikor megpillantotta Sherlock holmes hiszen néhány nap óta biztosra vette, hogy a legfrissebb események csak lecsalják Londonból barátomat. Az viszont nem került el a baronet figyelmét, sőt, látnivalóan bosszantotta is, hogy a detektívnek nem volt podgyásza, s még fél szóval sem ment hosszú elmaradása miatt. Miután a személyzet magunkra hagyott bennünket, azonnal kielégítettünk házigazdán kíváncsiságát, és a meglehetősen kései szupék közben elmeséltünk neki kalandunkat, kihagyva természetesen a kutyahistóriát. Előzőleg szomorú kötelességnek kellett eleget tennem. Közöltem Berimurral és feleségével Seldon halálát. A komornyikot látnivalóan megnyugtatta az esemény, felesége azonban keserves sírásra fakadt. A világ szemében szeldön beszedelmes gonosz tevő volt. Elvadult, démoni lény. Az asszony számára azonban mindvégig az a kis csibész maradt, akinek leánykorába ismerte a fiúcska, akit sokszor vezetett kézen fogva. Lám mindig akad valahol egy fehér nép, aki még a legelvetemültebb férfit is megsiratja. Azóta, hogy itt hagyott ma délelőtt, csak ide-oda tén felgek, mondta a baronett. Remélem, meg vannak velem elégedve, hisz megtartottam az ígéretemet. Ha nem adtam volna szavamat, hogy nem megyek el itthonról, biztos jobban szórakoztam volna. Stepple tud ugyanis közben üzent, hogy látogassam meg őket. Nem vonom kétségbe, hogy jobban szórakozott volna, jegyezte meg Holm szárazon. Mellesleg most jut eszembe. Mit szól, hogy közben meg is sirattuk? Azt hittük, nyakát törte. Szőr Harry nagyot nézett. hogy, hogy azt hitték. Szeldönön az ön holmiai voltak. Félő, hogy Berim úr, akitől a holmig származnak, még bajba keveredhetik miattuk. Ez nem valószínű, a ruháimon nincs monogram. Na, ez szerencse. Illetve nagy szerencséjük minnyájuknak, ugyanis amit tettek, az törvény ellenes. Nekem, mint lelkiismeretes detektívnek az volna most a legelső dolgom, hogy az egész háznépet letartóztassam. Ne feledjék, bizonyíték van a kezemben. Itt vannak Watson beszámolói. – De mi van az én ügyemmel? – kérdezte ször Harry. – Sikerült valamit kihámozni? Nem hinném, hogy okosabbak lennénk, mint akkor voltunk, amikor lejöttünk ide Watsonnal. Az a gyanúm, hogy nem sokáig maradok a tájékoztatásukkal. Tény, hogy ez az ügy nagyon nehéz és hallatlanul bonyolult. Van itt ugyan néhány apróság, amit még tisztázni kell, de a vége már látszik. És ez a fontos. Watson biztos elmondta magának, hogy volt egy élményünk. Hallottunk ugatni a sátán kutyáját, és azóta is meg vagyok róla győződve, hogy a dolog nem egyszerűen babona. A tengeren túl éppen elegett foglalkoztam kutyákkal, s a hangjukból is meg tudom különböztetni őket. Ha erre a kutyára maga szájkosarat tud tenni, és láncra köti, akkor megesküszöm rá, hogy maga a világ legnagyobb detektívje. Biztos vagyok benne, hogy szájkosarat is teszek rá, láncra is kötöm, ha ön is a segítségemre lesz. Azt teszem, amit mondani fog. Nagyon helyes, de én vak engedelmességet követelek. Kérdezősködnie sem szabad. Kérem. Ez esetben megvan rá a remény, hogy rövidesen megoldjuk a problémát. Annyi bizonyos, hirtelen elhallgatott, s a fejem fölött elnézve a lebegőbe merett. A lámpa fénye egyenesen arcába világított, és vonásai úgy megfeszültek a roppant figyelemtől, hogy szinte szobornak tűnt. Mi történt? Kiáltottunk fel. Rámvetett vetett pillantásából rögtön rájöttem, hogy erősen felindul, de leplezi. Vonásai még mindig feszültek voltak, de szeme tele volt rajongással. Erősen csillogott. Bocsássa meg lelkesedésemet, de műgyűjtő vagyok magam is, szólt, s a szemközti falra mutatott, amelyen egy sor családi arckép lógott. Watson szerint nem értek a művészetekhez, de ő csupán ezt féltékenységből hírezteli, mert nézeteink meglehetősen eltérnek-e ágyban. Hanem ezek a portrék valóban gyönyörűek. Nagyon örülök, hogy tetszenek magának felelte ször Henry, s kicsi megleppe pillantott barátomra. Én aztán igazán hatökör vagyok az e-félékhez, és egy lóról százszor többet tudnék mondani. Mellesleg fura, hogy magának még ilyesmire is jut ideje. Minden esetre, ha jó valami, azt rögtön észreveszem, és itt elég sok jó dolog van. Ez például egy kneller kép, esküdni mernék. Ott az a kékruhás hölgy. Ez a tömzsi úraság pedig Reynolds, ha nem tévedek. Ugye ezek mind családi képek? Mind, persze. Tudja, hogy kiket ábrázolnak? Berimú sorra elmagyarázta, kik vannak a képeken, és azt hiszem szépen fel tudnám mondani a tanultakat. Az a messzélátósúri ember például kicsoda. Azod Baskerville tengernagy, aki ródni alatt szolgált nyugatindiai útja idején. A kékköppenyes úr, kezében a papírtekencsel, Sir William Baskerville, aki Pitt miniszterelnöksége idején az alsóház elnöke volt. Hát ez a lovag itt szemben a csipkés bársony ruhában? Na, erről igazán beszélnem kell, ez itt összes bajaink okozója, a gonosz Hugo, aki ránk szabadította a sátán kutyáját. Feledhetetlen ős az bizonyos. Őszinte érdeklődéssel vettem szemügybe a portrét. Hihetetlen, mondta Holmes. Olyan nyugodt, oly szelid embernek látszik. Igaz, van a szemébe valami ördögi. Sokkal robosztusabb és erőszakosabb megjelenősi fickónak képzeltem. Pedig kétségtelen, hogy ilyen volt. A neve és a kép elkészítésének dátuma 1647. A vászon hátán olvasható. Holmes ezután nem szólt többet, de a hírhet karakter annyira elbájolta, hogy még evés közben is folyton szemezett vele. De hogy mire gondolt, azt csak később tudtam meg. Miután Sir Harry elbúcsúzott tőlünk és lefeküdt. Holmes megragadta a hálószobai gyertyát. Visszamentünk az ebédlőbe, s a gyertyát feltartotta a falológó poros portréhoz. Észrevesz valamit? Jól megnézte magamnak a tollas széles kalapot, a tömött fültökbe leomló hajat, a fehér csipke gallért, s a határozott komoly arcot, amelyet mindez körül kerített. Az arc nem volt brutális, inkább hatott. Noha volt benne keménység és szigorúság is. Az összeszorított vékony száj és a hideg türelmetlen szempár minden esetre erre utalt. Nem találja, hogy hasonlít valakire? Az áll körül, mint a ször Henryre emlékeztetne. Ebben van valami, ide figyeljen. Holmes fölállt egy székres, miközben baljába tartotta a gyertyát, jobb karjával letakarta a kalapot és a hosszú fűrtöket. Nem igaz, kiáltottam föl magamból kikelve. A vászonról stepleton arca nézett le rám. No, most tehát maga is látja. Szemem hozzá van szokva, hogy csak az arcra ügyeljen, és ne arra, ami körülveszi. Elengedhetetlen követelmény, hogy egy nyomozó állöltözetbe is felismeri az emberét. De hát ez gyönyörű, szinte az ő portréja is lehetne. Hát igen, jó példája a visszaütésnek, amihez még csak annyit tennék hozzá, hogy barátunk nem csak a fizikai, de a lelki tulajdonságokat is örökölte. Tanulmányozza csak egy darabig a nagycsaládok képtárát, s rövidesen híve lesz a reinkarnációnak. Egy biztos, hogy a fickó Baskerville, ez tagadhatatlan. Ami azt is jelenti, hogy igény tartat az örökségre. Hát ez az. Ez a kép egészen véletlenül egy hallatlanul fontos momentumot juttatott a kezünkbe. Eddig ugyanis hiányzott az indíték. Megfogtuk a madarat vaccon, és esküszöm, hogy még mielőtt leszáll az este, úgy fog vergödni a hálunkban, mint a lepkék, amelyekre ő vadászik. Tűd bele, egy darab parafát alá, és egy cédulával ellátva már is elhelyezhetjük békes gyűjteményünkbe. <gül> Holmes szörnyű hahozában tört ki. Nem hallottam sokszor nevetni, de ha nevetett, arra mindig ráfizetett valaki. Másnap már kora reggel talpon voltam, de Holmes még nálam is korábban kelhetett föl. Amikor öltözködés közben kipillantottam, már kincsét állt az úton. Azt hiszem, ma elég dolgunk lesz, jegyezte meg, mikor lementem hozzá, és örömébe összedörzsölte a tenyerét. A háló ki van vetve, már is kezdhetjük úzni a kötelet, és még mielőtt leszáll az este, ki fog derülni, van-e benne valami. Már a lápon volt. Grimpenben voltam. Jelentettem a börtönigazgatóságnak Sheldon halálát. Nem hiszem, hogy bajunk lesz a dolog miatt. Ezen kívül beszéltem hűséges cselédemmel cartwright is, aki el nem mozdult volna a konyhó elől. Őrizte, mint valami kutya a gazdája sírját. Meg kellett nyugtattom, hogy nincs semmi bajom. Jó reggelt, Holmes! Üdvözölte barátomat a baronett. Úgy föst, mint egy hadvezér, aki éppen csata előtti helyzetet vitatja meg a vezérkari főnökével. Nagyon találó megjegyzés, Batson az utasításaimra kíváncsi. Mint ahogy én is. Helyes! Ha jól tudom, vacsorára hivatalos ma este stepletonékhoz. Remélem maga is jön. Nagyon vendégszerető emberek, és biztos vagyok benne, hogy örülnének, ha vendégül láthatnák. Sajnos Londonba kell mennem Watsonnal. Londonban? Hát igen, ugyanis e ott nagyobb szükség vannánk, mint Baskerville holban. Pedig hát én reméltem, hogy itt lesznek, még végig nem csináljuk az ügyet. Nem szívesen maradok egyedül a kastélyban. Kedves barátom, már megmondtam, hogy vakon kell bíznia bennem, és követnie kell utasításaimat. Mondja meg, kérem vendéglátóinak, hogy nagyon szívesen elmentünk volna önnel, de hát sürgős ügyeink visszaszólítottak bennünket Londonba. Remélhetőleg hamar visszatérünk. Ugye nem felejti el átadni ezt az üzenetet? Hát, ha annyira ragaszkodik hozzá? Ragaszkodom hozzá, igenis. A baronet összevont szemöldöke arra vallott, hogy meg van sértve, és távozásunkat egyszerűen szökésnek tekinti. Mikor akarnak menni? kérdezte, de most már egészen hidegem. Rögtön reggeli után, kombit részi felé megyünk, Watson pedig itt hagyhatja az állokban a holmiát. Watson, legyen szíves, írjon Stepletonnak, és mentse ki magát. Kedven volna nekem is Londonba menni magunkkal, jegyezte meg a baronat. De hát miért kell itt maradnom egyedül? Mert ez a kötelessége és mert szavát adta, hogy azt teszi, amit mondok. Én pedig most azt mondom, hogy itt kell maradnia. Jó, akkor maradok. Még valami. Kérem, menjen kocsival a csendes fészekbe, aztán küldje haza a fogatot, és valami módon adja tudtára a házigazdánknak, hogy gyalog sétál majd haza. Gyalog a lápon keresztül? Igen. De hát mindig azt mondta, hogy óvakodjam ettől. Ez alkalommal nyugodtan megteheti. Ha nem bíznék az idegeibe, meg bátorságába, nem ragaszkodnék hozzá. De most mindenképpen meg kell tennie. Na jó, megteszem. Ha szereti az életét, ne térjen le se jobbra, se balra. Egyenesen azon az ösvényen jöjjön, amely a háztól vezet a Green Penny országútig. Különben is, ez a legegyenesebb út hazafelé. Ahogy kívánja. Helyes, reggel után szeretnénk minél hamarabb indulni, hogy még a délután folyamán Londonba érkezhessünk. A program vége eléggé meglepet, noha még jól emlékeztem rá, hogy Holmes azt mondta előző este csak egy napig marad. Az viszont eszembe sem jutott, hogy engem is magával akar vinni. És azt sem egészen értettem, miért kell mindkettőknek távol lennünk, egy Holmes szerint is, rendkívül kritikus időpontban. Más választásom azonban nem volt, engedelmeskednem kellett. Elbúcsúztunk tehát elszomorodott barátunktól, és nem sokára meg is érkeztünk részébe. Az állomáson kiszálltunk, a kocsit visszaküldtük. A peronon egy fiú várt bennünket. Van valami kívánsága, uram? A következő vonattal szépen visszamész Londonba, Cartwright. Ha megérkezel, azonnal feladsz egy táblératot, Sir Harry Baskerville címére, és megkéred a nevembe, hogy megtalálta elveszett noteszomat, küldje el a lejállósz levélként Baker Streeti lakásomra. Igen, uram. Most pedig ugorj be a távírdába, és kérdezd meg, van-e számomra valami. A fiú egy sürgönnyel a kezébe tért vissza. Honz belekukkantott, s aztán odatta nekem. A távírat így hangzott. Üzenetét megkaptam, letartóztatási parancs kiállítva. 540 kor érkezem. Lesz trade. Válasz arra, amit én küldtem el ma reggel. Lestrade hivatásos rendőr, egyik a legkitűnőbb detektíveknek. Azt hiszem, nagy segítségünkre lesz. Most pedig, vaconkám, ne töltsük itt az időt, gyerünk ismerőséhez, Mrs. Laura lyons -hez. Végre kezdtem érteni hol felgondolását. A baronetnek azért mondta, hogy elutazunk, hogy az még meggyőzőbben hitethesse el Stepletonnal távozásunkat. Mi viszont készen állunk arra, hogy bármely szükséges pillanatban megjelenhessünk a helyen. A londoni távirat pedig arra kell, hogy a leghalványabb gyanút is eloszvassak, hiszen szörhelydébb bizonyára említést tesz majd róla a Lehet, hogy tényleg szorul a hurok? Mrs. Rauhla Lyons-t találtuk, és Sherlock Holmes olyrámenősen kezdte a beszélgetést, hogy azonnal leszerelt minden ellenállást. Azokat a körülményeket nyomozom, amelyek a boldogult út Charles Baskerville halálához vezettek kezdte. Barátom, dr. Watson beszámolt nekem arról, mit tudott meg öntől, de azt is elmondta, miről nem volt hajlandó felvilágosítással szolgálni. Hogy, – hogy nem voltam hajlandó? – kérdezte Mrs. Lyons megütődve. – Ön bevallotta, hogy tíz órára volt kért, szölt Charles-tól, és hogy a találkozónak a park kapujába kellett végbe mennie. Azt viszont tudjuk, hogy a boldogult éppen ezen a helyen és éppen ebben az idővel elte halálát. Amiről ön nem adott felvilágosítást, az az, hogy mi az összefüggés az ön látogatása és a tragikus esemény között. A kettő között nincs semmi összefüggés. Mindez csupán a véletlen játéka volt, ugye bár? Nincs más hátra, mint hogy most megkeressük, sőt, meg is találjuk az összefüggést. Őszinte leszek, Miss Lyons. Mi az ügy gyilkosságként tartjuk számon, és azt is megmondhatom, hogy ebben az ügyben nem csak az ön barátja, Mr. Stapleton álgyanú alatt, hanem a felesége is. A hölgy döbbenten ugrott talpra. A felesége? A titok kiderült. Az a személy, akit őt hugaként szerepeltet itt, valójában a felesége. Mrs. Lyons visszazöttyent a helyére. Keze új görcsösen markolázta a szék karfáját, hogy egészen belefehérettek a körmei. Nem lehet, mondta végül. Nem lehet, hogy a felesége. Nem nős. Sherlock Holmes vállat vont. Laura Lyons tovább kiabált. Bizonyítsa be! Bizonyítsa be! Ha tényleg be tudja bizonyítani, akkor... Szevinna lása elárult, amit akar mondani. Ezért jöttem, mondta Holmes, és papírosokat húzott elő zsebéből. Itt van például egy fotográfia, amely négy évvel ezelőtt készült Yorkban. Mint látja, egy házas pár van rajta. A hátoldalon a nevük. Mr. és Mrs. Wanderler. De bizonyára könnyen felismeri őket, nem csak a férfit, hanem az asszonyt is. Amennyiben legalább látásból ismeri ő nagyságát. Itt van három tanúvallomás a fenti párról, akik ez időben a Szent Olivér iskola tulajdonosai voltak. Kérem, olvassa el ezeket itt! Talán megszűnnek a kétségei. Mrs. Lyons belelapozott az iratokba, majd kővé merett alszal ránk nézett. Látszott, hogy majd szétvetik az indulatai. Mr. Holmes kezdte. Ez az ember házasságot ígért nekem. Azt mondta, feleségül vesz, ha el tudok válni férjemtől. Megcsaltag az ember, de nem csak ebben. Sose mondott igazat. Csak tudnám, mivel szolgáltam rá. Azt képzeltem, minden miattam az én érdekembe történik, de most már látom, hogy csak felhasznált, csak eszköz voltam a kezébe. Miért tartsak hát ki mellette, amikor ő elejétől fogva elájlult? Miért éppen én védelmeztem, ha egyszer rászolgált a büntetésre? Kérdezzen, amit akar, és semmit sem fogok eltitkolni. Egyet azonban higgyen el nekem, és erre esküszöm, hogy amikor megírtam azt a levelet, távol állt tőlem minden szándék, hogy ár csak az idősúri embernek, aki mindig csak jó volt hozzám. Hiszek önnek, asszonyom, válaszolt Holmes. Belátom, hogy súlyos sebeket bolygatok, úgyhogy inkább csak sorra elmondom, mit gyanítok. Ön meg ellenőrizze, helyesen gondolom-e. Nos hát, a levelet Stepleton íratta önnel, igaz? Ő maga mondta tolba. Fölteszem, az volt az ürügy, hogy feltétlenül számíthat a per finanszírozásában szölt sász segítségére. Így van. És azután, hogy ön elküntte a levelezt stepleton, rögtön lebeszélte a rendezvúról. Azt mondta, hogy bántaná az önérzetét, ha más férfitól kapnék pénzt erre a célra, és megígérte, hogy szegény ember létére is össze fogja szedni valahogy a költségeket, hogy eltávolítsa közülünk az akadályt. Micsoda jellem! S ön azután semmit se tudott többet, mindaddig, amíg az újságban nem olvasta a halálát. Nem, nem tudtam semmit. És persze megfogadtatta önnel, hogy szót se szóljon a tervezett találkozóról senkinek. Megesketett rá. Azt mondta, a halál nagyon titokzatos körülmények között következett be, és hogy könnyen dröngba keveredhetnék, ha a tervezett ki kitudódnak. Addig ijeszgetett, míg tényleg jobbnak láttam, a ha hallgatok. Értem, de miért nem gyanakodott, ugye? A hőt sokáig nem felelt, s merőn bámulta a padlót. Tudtam kicsoda, mondta halkam. És ha kitartott volna mellettem, nem árultam volna el soha. Szerintem boldog lehet, hogy ilyen szerencsésen megúszta a dolgot, mondta Holmes. Stepleton a hatalmába volt önnek, ezzel ő is tisztában volt, és mégse ölte meg. Most talán megérti, hogy hónapokon át a szakadék szélén táncolt. Hát akkor mi búcsúzunk, Mrs. Lyons. Valószínűleg hallani fog rólunk rövidesen. Egyre jobban kerekedik a kép, s lassan megoldódik minden probléma, jegyezte meg Holmes, miközben a Londoni Express-t vártuk az állomáson. Az az érzésem, rövidesen megírhatom tanulmányomat korunknak kerül a talán legérdekesebb bűnesetéről. A szakembereket bizonyára emlékeztetni fogja bizonyos párhuzamos ügyekre, például arra, ami Grotnóba történt 1866-ban. Na meg természetesen az Észak-Karolinai Anderson-féle gyilkosságra. De hát ez a mi esetünk több körülmény tekintve mégiscsak egyedülálló. Sajnos még mindig nincs kezünkben a tettes. Nagyon megvolnék lepve viszont, ha még a mai nap folyamán nem kerülne hurokra. E pillanatban érkezett be dübörögve az állomásra a Londoni Express. Az egyik első osztályú kocsiból tömzsi, búrdogképű ember pattant elő. Kezet fogtunk. Abból, hogy Resztéd olyan tekintettel tekintett barátomra, rögtön láttam nagy figyelemmel kíséri nyomon egykori kollégájának pályafutását. Jól emlékeztem elmúlt vitáikra, Kölcsönös ugratásaikra, amíg tökéletesen megmagyarázott, hogy egyikük teoretikus, a másik pedig kizárólag a gyakorlatember. Valami jó fogás? – kérdezte Lestrade. – Évek óta az első igazi – felelte Holmes. – Mielőtt elkezdenénk, még van pontosan két óránk. Addig is ennünk kellene valamit. – Na, Lestrade, most módja lesz rá, hogy a szép Dartmúri éjszakába kiszellőztesse a londoni ködöt a tüdejéből. – Még sose járt itt? Ne féljen, első látogatását soha életében nem fogja elfelejteni.